ba eh zurbañoren eh egun honetan 2000etik aurratik eh la kisunez ontarroren eta Maika/01 sumarriuan publiko dauden eh amistia galdeko mugimenduko kopartaino kontra belienda epaiketa Baltorren apibilak 21 eh amistiaren aldeko batzoretako, sendiakeko, askatasunako, etxeetarako eta trabeatu aqui ko partideen eh, kontra zeazki. Le paiketa, nabirgo casa de campo en Zamunda, a pizilleraontalatean. Hasi eta uztailaren 30ean lukatuko homenba. Ebudatu uste yon kontra eskatzen den eh, zorra, hamarna eh, urtekoa da. E, hemen gaude asko espretzetik gato eta ezpetsera eramango gaituzte. jakin balak ingurako, inolako, zarantzari gabe, sententzia ia da, idartzita dagoa. Kondenantuko egino gaituzte epaik eta fartza baten ondore, baina harri utzi nahi dugu, guk egin dako lanak ezaguna dena. Ez garela inoiz izkutatu eta ez orain ere izkutatuko duintasun oso aurre egin oailegu ebaiketan dut. Gure elana azken horretan mar, urtetan zen izan den Euskal Herri osoak jakin. badai. Espainiar Estatuak, violentzia mota guztiak erabili ditu eta gaur egun erabiltzen ditu Euskal Herri barron kontra. Afusila benduak, gerra zikina, disperzioak, tortura, iketak, Sarrazkiak Gipolla ilegalizazioan bizi osorako espetse zigorra, zigor ekonomikoa, zigorra benistadioa, hmiliaka. Izan dira pratu hau jasan duten euskal herritarrak. Hesta tuak egiteko bere tresnerik guztia erabili du. Hoizia epaileak komunikabide batzuk sasi politikaria, eta amistriaren aldeko mudimendua, biolentzia indarkeri horren erabilen konstatazioa da. Gure lana, publikoa, garbia, konspientera, eta irmoa izan da. Estatuaren biolentziaren salaketa, eta errepresia dortu ekipko, elkartasuna eta babesa epaitea hontan, gu ez gara inputatuak, gu lekukoa egara. Egu ega horren lekuko aktigoak, eta aizuzen ere horregatik da epaitein gaituztela, horregatik da erbitik jendu nahi gaituztela. Berri lo diot, sententzia hilatzi eta lagola, kondena sinatuta dago baina biolentzia guzti horren, erantzuneak ez gara inor, Gu epaitzeko. Piskalaren eta epailaren tesia maister guztien tesia da. Haiek nagusiaren mente, bizitmenes gu ere bat izan behar du. Hamistean handeko mugimendua norreinten diseinioari jarraintu baldireta balio bere historiaan zehar, Espainiako barno barne ministerioari izan da. Martín Villa, Rosón, Barrio Nuevo, Corcuera, Mayor Oreja, Rajoy, Azebe Rubalcabe... izan dira edo Beraiek izan gizandirenako, errepresioa dizeñatu duten. Espetxe frontea, Madridetik asmatutako frontea da. Lenengo, Sorian, Gero Herrera, Sakabanaaketa, Isolamendu da, Paro Doctrina. Felipe González, Zep Zion Besala, en presoan... Estatu, arrazoia dira. Enrique Mujica dispersión el 15 de hartu zuen se mideak el cartea sorrera tortura en gaucaco doapaco gobernaua multsatu eta elikatzen du enunda cama mentira tortura en pacco euánduna ascars un democrático top audiencia nacionala, a alderdearen egeak abiatu dute. Alde mendik dinamikaren ideologo nabuziak, kasin ganindo, guardia civil eta polizia nazionalak dira. Hau eguztia dira gure jardute eta ilgo politikoaren arduradu nagusia. Baina, estatusaren sasio demokratiko batek ezin du honartu, hil duela, torturatzen duela, eskubide demokratikoak ukatzen dituela. Itz batez, biolentzia erabiltzen duena herri erribaten kontra, eta horre segatik bukatu behar du nahi eta Hortarako hain zuzen ere, todo ez eta teoria asmatu pein dute.